Частина 4. Навислий чоловік, а також акордеоніст, виконавець обіцянок, хороша дівчинка, єврейський кулачний боєць, гніврози, лекція, заснулий, обмін нічними кошмарами і декілька сторінок з підвалу. Акордеоніст. Секретне життя Ганса губермана. Молодший чоловік стояв посеред кухні. Йому здавалося, що ключ приржавів до його долоні. Він не знав нічого на кшал «Здрастуйте», «Чи допоможіть мені», чи ще якоїсь такої очікуваної фрази. Він поставив два запитання. Запитання перше. Ганс Губерман? Запитання друге. Ви досі граєте на кардоні? Поки він спантеличено розглядав людський силует навпроти, молодий чоловік видряпав свій волос і постягнув його у темряві так, ніби це було все, що від нього залишилося. Тато переляканий і стривований. Вожений підійшов ближче. Він прошепотів до кухні. Так, звичайно, граю. Усе почалося багато років тому, під час Першої світової війни. Дивні вони ці війни. Повсюди кров і насильство, а ще історії, які теж нелегко збагнути. Це правда. шепочуть люди. Можете не вірити, але саме та лисиця врятувала мені життя. Або... Тих, хто що були справа і зліва від мене, застрелили. А я залишився стояти, лише я не отримав кулі поміж очі. Чому я, а не вони? Історія Ганса Губермана трохи нагадувала попередню. Коли я знайшов її серед слів крадійки книжок, то зрозумів, що ми з ним декілька разів розминулися у ті дні, але зустрічі не призначив жоден з нас. Я, приміром, мав дуже багато роботи, а от Ганс, гадаю, робив усе можливе, щоб ми з ним так і не зустрілися. Перший раз ми пройшли дуже близько один від одного, коли Ганс був юнаком 22 років і воював у Франції. Більшість солдатів його взводу рвалися в бій, а Ганс не поспішав. Декількох з них я забрав по дорозі, але запевняю, що жодного разу навіть не наблизився до Ганса. Йому або дуже щастило, або він не заслуговував на смерть. Або ж у нього була вагома причина, щоб залишатись живим. В армії він не висовувався з жодного краю. Біг посередині, повз посередині і стріляв досить влучно, щоб не було соромно перед командирами. Він особливо нічим не відрізнявся, тож і не заслужив честі бути в перших рядах тих, що йшли в атаку простісінько на мене. Невеличке, але важливе зауваження. За усі ці роки я бачив безліч молодих людей, які думають, що йдуть в атаку одні на одних. Насправді ж вони помиляються. Вони йдуть в атаку на мене». Він воював уже майже півроку, коли опинився у Франції, де, хоч якби неймовірно це було, його життя врятував дивний випадок. Проте в усій своїй абсурдності війни воно звучить не так уже неймовірно. Загалом ця велика війна не припиняла дивувати його уже з першого дня, відколи його мобілізували до армії. Це було схоже на епопею «день за днем, день за днем». День за днем розмова куль полеглі солдати, найкращі в світі сороміцькі жарти, холодний піт, маленький звісний друг, що вже засидівся під пахами і в штанях. Найбільше йому подобалося грати в карти, потім поодинокі партії в шахи, хоча і те, і інше здавалося йому не дуже успішно. А ще музика. Йому завжди подобалась музика. Разом з ним служив на рік старший юнак, німецький єврей на ім'я Ерік Ванденбург який навчив його грати на аккордеоні. З часом вони затоваришували, а поєднало їх те, що обоє не надто вже цікавились війною. Їм більше подобалось крутити цигарки, аніж самим крутитися в снігу і багнюці. Їм більш подобалося кидати карти, аніж кулі. Їхня дружба зміцніла на азартних іграх і куріння, музиці, не кажучи вже про спільне для обох бажання вижити. Але була одна проблема. Пізніше Еріка Ванденбурга знайшли на порослому травою пагорбі. Він був розірваний на шматки. Його очі були розплющені, а обручку хтось поцупив. Я згріб його душу разом з душами інших солдатів. І ми полинули в небо. Горизонт забарвився у колір молока, холодного і свіжого, розлитого поміж тілами. Усе, що насправді залишилось від Еріка Ванденбурга, це декілька особистих речей і обмасаний пальцями акордеон. Усе Крім інструменту, відправили його дружині. Акордеон був занадто великим. Він, ніби картаючи себе, примостився на похідному ліжку Еріка у військовому таборі. І його віддали Гансу Губурману, другові Еріка і єдиному, хто тоді вижив. Ось як він вижив. Того дня він не пішов у бій. Цим він завдячував Еріку Ванденбургу, чи, вірніше, Еріку Ванденбургу і зубній щіці сержанта. Того ранку, незадовго до відбуття, сержант Штефан Шнайдер увійшов до розташування, де все ще спали солдати, і закликав усіх послухати його. Солдати любили сержанта за його почуття гумору і різноманітні витівки, але найбільше вони поважали його за те, що він не біг за солдатами. В атаку він завжди біг першим. Бувало, що у нього була потреба зайти до солдатів, які відпочивали, і запитати щось на кшалт, як хто з Пазінга, або хто знається на математиці, чи у доленосному випадку Ганса Губермана, у кого гарний почерк. Ніхто не зголосився, коли він вперше поставив таке запитання. А тоді завзятий юнак на ім'я Філіп Шлінг, Гордо випрямився і заявив. Так, сер, я з Пазінга. Йому одразу ж вручили зубну щітку і наказали драйти туалети. Коли сержант запитав, у кого з них найгарніший почерк, ви, напевне, здогадалися, що ніхто не хотів висовуватися. Солдати думали, що тоді їм перепаде повна перевірка гігієни або велика честь відшкрябувати багно від чобін дивукуватого лейтенанта. «Не вірю», – дражнив їх Шнайдер. Намазаною олією його волосся вилискувало. Але одне пасмо завжди вибивалося, і, виструнчившись пильно, стежило за ними із сержантовою маківки. «Ну хоч хтось із вас, нікчемних байстрюків, мусить вміти нормально писати!» Здалеку долинали залпи, цей звук підштовхував до дій. «Послухайте!» – сказав Шнайдер. «Це не так, як завжди. Ця справа займе весь ранок, а може й довше!» Він не міг стримати посмішки. Шлінг-драйв той туалет, доки ви всі грали в карти, але цього разу ви всі туди підете». Життя або гордість. Безперечно, сержант сподівався, що бодай одному його солдатові вистачить розуму обрати життя. Ерік Ванденбург і Ганс Губерман перезернулися. Якщо зараз хтось вийде вперед... Інші солдати аж до закінчення війни перетворюватимуть його життя на справжнісіньке пекло. Ніхто не любить боягузів. З іншого боку, якщо б когось обрали, досі ніхто не виступив зі строю, але голос зіщулившись подріпотів до сержанта. Він опустився перед носаками його черевиків, очікуючи гарного копняка. Він сказав: губермансер голос належав Еріку Ванденбургу. Мабуть, він подумав, що його другові ще не час помирати. Сержант проходжав туди-сюди вздовж кордидору солдат. Хто це сказав? Він умів крокувати, як ніхто інший, цей сержант Шнайдер. Невисокий чоловік, який розмовляв, ходив і робив усе поспіхом. Він марширував поміж двома шеренгами солдатів. А Ганс дивився на нього, очікуючи новин. Може, одна з медсестер захворіла, і хтось мусив перев'язувати загноєні кінцівки поранених замість неї. А може, треба було облизати тисячу конвертів, які несли додому звістки про смерть. Зненацька шеренги знову висунувся голос, а йому вторували ще декілька. Губерман. Озивалися вони, а Ерік навіть додав. Бездоганний почерк, сир, бездоганний. Ну, тоді вирішено. Округла насмішкувата посмішка маленького рота. Губерман, ти. Молодий довготелесий солдат вийшов зі строю і запитав, що він має робити. Сержант зітхнув. Капітанові треба написати декілька десятків листів. А в нього страшний ревматизм пальців. І артрит. Будеш писати замість нього. Сперечатися не було сенсу, особливо після того, як Шлінка відправили драйти туалети. А інший солдат, Флегер, мало не сконав, облизуючи конверти. Його язик набув такого сильного кольору, ніби він підчепив якусь заразу. Так, сер. Кивнув Ганс, і на тому все й скінчилося. Його писанина була досить сумнівною, щоб не сказати більше, але він був певен, що йому вельми пощастило. Він старався писати, як міг, а інші хлопці йшли в бій. Жоден з них не повернувся. Тоді Ганс вперше зі мною розминувся. По-друге, ми розминемося набагато пізніше, у 1943 році весені. Дві війни для двох щасливців, одного молодого і одного літнього. «Не всім щастить оминути мене двічі». Акордеон пройшов з ним всю війну. Повернувшись, він відшукав у Штутгарді сім'ю Еріка Ванденбурга, і його дружина дозволила Гансу залишити його собі. Її квартира була заставлена акордеонами, а єдиний погляд на цей завдавав їй багато болю. Досить було інших, які теж нагадували їй про чоловіка, як і їхня колись спільна професія вчителів музики. «Він навчив мене грати». Повідомив Ганс, ніби це могло її втішити. А може й втішило, бо вимучена жінка попросила його зіграти для неї і тихенько плакала, поки Ганс перебирав кнопки і клавіші в незграбному вальсі «Блакитний Дунай». Це була улюблена мелодія її чоловіка. «Знаєте, – пояснив їй Ганс, – він урятував мені життя. У кімнаті було мало світла і ще менше повітря». Він, якщо вам щось буде потрібно... Він поклав на стіл і підсунув до неї клаптик паперу зі своїм іменем і адресою. За професією, я маляр. Вашу квартиру пофарбую безкоштовно. Тільки скажіть. Він знав, що це нікчемна компенсація, та все одно запропонував. Жінка взяла папір, а незабаром до кімнати зайшло хлопча. І всілося їй на коліна. Це Макс. Промовила жінка, а хлопчик був ще надто маленьким і дуже сором'язливим, щоб вимовити хоч слово. Він був худорлявим, мав м'яке волосся, а його глибокі темні очі спостерігали за незнайомцем, що наповнював задушливу кімнату ще однією мелодією. Він переводив погляд з одного обличчя на інше, поки чоловік грав. А жінка плакала. З її очей текли інші ноти. «Стільки смутку!» Ганс пішов. «Ти ніколи мені не казав». Звернувся він до Еріка Ванденбурга і обрює Штутгарта. «Ти ніколи мені не казав, що маєш сина». На мить він зупинився, похитав головою і вирішив назад до Мюнхена, сподіваючись більше ніколи не побачитися з цими людьми. Ганс навіть не підозрював, що його допомога ще не аби як їм знадобиться, та не для фарбування. І не в найближчі 20 злишком років. Минуло декілька місяців. Перш ніж він знову взявся за пензля. Коли випадала хороша погода, він натхненно убрався за роботу, але навіть взимку казав він Розі, «Нехай робота і не литиме на нього дощем, але буде час і часу накрапати». Майже десяток років його схема працювала, народилася... Ганс молодший і труді. Вони зростали, відвідуючи тата на роботі, ляпаючи фарбою на стіни і миючи пензлики. Коли у 1933 році до влади прийшов Гітлер, малярська робота Ганса чомусь трохи занепала. На відміну від більшості німців, він не вступив до НСРПН. Таке своє рішення він дуже довго обдумував. роздуми Ганса Губерманна. Він не був надто освіченим, не дуже цікавився політикою, але добре знався на справедливості. Колись єврею рятував йому життя, і він не міг цього забути. Він не міг вступити до партії, яка боролася з людьми такими методами. До того ж, як у випадку Алекса Штайнера, деякі з його постійних клієнтів були євреями. Як і більшість із них, він сподівався, що ненависть скоро скінчиться, і свідомо вирішив не підтримувати Гітлера. У більшості випадків таке рішення було фатальним. Коли почалися переслідування, його робота потроху пішла на спад. Спершу справи йшли не так уже й погано, але невдовзі його клієнти почали зникати. Жменька питань розчинилася в насильському повітрі, що вже перетворювалося на бурю. Якось на мюнхенській вулиці він запримітив Герберта Болінгера, одного зі своїх найдавніших клієнтів. Чоловіка з великим кулястим животом, що розмовляв на хоч дойч, він був родом з Гамбурга. Спершу він не дивився на Ганса, вступивши погляд у землю під своїм чималим пузом. Проте, коли його очі таки підвелися, на маляра було помітно, що запитання йому дуже неприємне, то зна навіщо Гансу взагалі про щось його питав. «Герберте, що відбувається? «Я втрачаю клієнтів швидше, ніж встигаю їх рахувати». Болінгер більше не церемонився. Випроставшись, він виклав усю справу у формі зустрічного запитання. «Отже, Гансе, ти вступив? Куди?» Хоч Ганс добре знав, про що говорив Герберт. «Гансі, не прикидайся», – наполягав Болінгер. «Не примушуй мене вимовляти це в голос». Високий маляр лише відмахнувся і пішов. «Пішли роки». Євреїв утискали уже по всій країні, і весною 1937 року, майже соромлячись свого рішення, Ганс таки здався. Він трохи порозпитував і подав заявку на вступ до партії. Заповнивши анкету у місцевому відділенні нацистської партії на Мюнхенській вулиці, він вийшов і побачив, як четверо чоловіків кидають сеглою у вітрину продавця одягу Кляйнманна. Це була одна з небагатьох єврейських крамниць які досі працювали у молькінгу. Всередині затинався невеличкий чоловік. Під його ногами крошилося скло. Він намагався його прибрати. На дверях намалювали зірку гірчичного кольору. Недбалий напис «Єврейський покидьок» обтікав по краях. Метушня всередині поступово стихала, а тоді зовсім припинилась. Ганс наблизився до крамниці і заглянув крізь розбите скло. «Може вам допомогти?» Пан Кляйман подивився на нього. Швамбра без сило повисло в його руці. «Не треба, Гансе. Прошу, іди звідси». Минулого року Ганс фарбував будинок Джоеля Кляймана. Він пам'ятав трьох його дітей. Він досі бачив обличчя, але забув їхні імена. «Я прийду завтра», – сказав він. «І перефарбую ваші двері». Так він і зробив. Тоді він припустився двох помилок. Ця була другою. Перший він припустився одразу після того випадку. Він повернувся туди, звідки щойно вийшов, і стукнув кулаком по дверях, а тоді по вікні осередку НСРПН. Скло здригнулося, але ніхто не відповів. Усі вже зібралися, розійшлися по домівках. Останній з членів партії вже прямував у протилежному напрямку. Він почув бращання скла і помітив маляра. Він повернувся і запитав, чого він той хоче. «Я передумав вступати», – заявив Ганс. Чоловік був ошелешений. «А чому?» Ганс подивився на кісточки правої руки і важко ковтнув. Він уже відчував присмак цієї помилки, ніби хтось запхав йому до рота залізну таблетку. Е, та нічого». Він розвернувся і пішов додому. Його наздогнали слова. «Ви подумайте, пан Губерман, повідомте нас, коли щось вирішите». Ганс зробив вигляд, що нічого не чув. Наступного ранку, як і обіцяв, він прокинувся раніше, ніж завжди, але таки запізно. На дверях крамниці Кляйнмана ще не висохла груса. Ганс її стер. Він постарався, наскільки це було можливо, дібрати схожий колір і вкрив двері густим шаром фарби. Геть непримітний чоловік саме проходив повз. «Хайл Хітлер!» – сказав він. «Хайл відповів йому Ганс. Три невеличкі, але важливі факти. Перше. Чоловік, який проходив повз, Рольф Фішер, був одним із найревнивіших молькінських нацистів. Друге. Минуло якихось 16 годин і на дверях з'явилася нова зірка. Третє. Ганса Губермана не прийняли до нацистської партії. Принаймні, поки що. Наступного року Ганс усвідомив, як йому пощастило – що він не відкликав своєї заявки офіційно. Поки багатьох кандидатів приймали негайно, його внесли до переліку тих, кого ще розглядають, і ставились до нього з підозрою. Під кінець 1938 року, коли під час «Кришталевої ночі» З міста витурили усіх євреїв, до Молькінга завітало гестапо. Вони обшукали будинок, але не знайшли нічого підозрілого. І Ганс опинився серед щасливців. Його не забрали. Мабуть, його врятувало те, що він чекав, поки розглянуть його заявку, і всі про це знали. Саме тому його і терпіли, а хтось навіть цінував його малярський хист. Окрім того, у нього був іще один рятівник. Швидше за все, від його врятував Акордеон. Малярів і в Мюнхені було мало. А після недовгого навчання в Еріка Ванденбурга і майже 20 років власної практики, ніхто у Молькінгу не вмів грати на аккордеоні так, як Ганс. Його манера не була бездоганною, але він грав від душі. І навіть помилки у нього були якимись милими. Він показував Хайл Хітлер, якщо в цьому була необхідність, і вивішував прапора у потрібні дні, тому і не мав якихось особливих проблем. А тоді, 16 червня 1939 року, дата, що вже закарбувалася, трохи більше, як і за півроку після прибуття Лізель на Небесну вулицю, трапилося те, що безповоротно змінило життя Ганса Губермана. Того дня у нього було трохи роботи. Він вийшов з дому рівно о сьомій ранку. За собою він тягнув возика з фарбою, геть не підозрюючи, що за ним хтось стежить. Коли він прибув на місце, до нього наблизився молодий незнайомець. Білявий, високий і серйозний. Вони міряли одне одного поглядами. — Ви Ганс Губерман? Ганс коротко кивнув, він потягнувся за пензликом. — Так, це я. Ви часом не граєте на акордеоні? Ганс застиг на місці, так не діставшись до пензлика. Він знову кивнув. Незнайомець потер підборіддя, озирнувся навколо і дуже тихо, але досить виразно, запитав Ви той чоловік, який любить зберігати таємниці? Ган зняв з возика дві банки фарби і запросив його присісти. Перед тим як прийняти запрошення, юнак простягнув руку і відрекомендувався. Моє прізвище Куглер Вальтер. Я приїхав зі Штутгарта. Обоє сіли і тихенько розмовляли десь 15 хвилин. І домовилися зустрітися пізніше ввечері. Хороша дівчинка. У листопаді 1940 року, коли Макс Ванденбург опинився на кухні будинку під номером 33 на Небесній вулиці, Йому було 24. Здавалося, його одяг такий важкий, що тягне хлопця донизу, а його втома така страшна, що нехайно тільки щось у нього засвербить, як він уже розламається навпіл. Стривожений, він трусився на порозі. Ви досі граєте на кордоні? Звісно ж, насправді це запитання означало, чи ви досі хочете мені допомогти? Тато підійшов до вхідних дверей і відчинив їх. Обережно він, виглянув на двір, розвернувся на всі боки і повернувся всередину. Вирок був. Нікого. Макс Ванденбург, єврей, заплющив очі і ще трохи наблизився до порятунку. Сама думка про це була сміховинною, але він прийняв її. Хоч щоб там було. Ганс перевірив, чи зашторені усі вікна. «Не можна залишати навіть щілинки. Поки Ганс перевіряв, Макс не витримав. Він присів і склав долоні докупи. Темрява його приголубила. Його пальці пахнули валізою, мейнкамфом і виживанням. Тьмяне світло з коридору він розгледів лише тоді, коли підняв голову. В ту мить він помітив дівчинку в піжамі. Вона стояла. Тату. Макс підскочив, як запалений сірник. Темрява роздулася, поглинула його. Все добре, Лізель. Сказав тато, іди спати. Вона ще хвилинку постояла, а тоді ноги потягли її назад. Коли дівчинка зупинилася, щоб кинути на незнайомця в кухні останній погляд, вона роздивилася обриси книжки на столі. Почула вона таті в шепіт. Наступну годину хороша дівчинка ніяк не могла заснути. Вона лежала в ліжку і прислухалася до тихого бурмотіння на кухні. Туза ще не витягли з рукава. Коротка історія єврейського кулачного бійця. Макс Ванденбург народився 1916 року. Він виріс у Штутгарті. У дитинстві він понад усе любив гарну кулачну бійку. Свій перший поєдинок Макс провів у 11 років, коли він був таким худим, як сточений ножем держак від швабри. Вензель Грубер. Ось з ким він бився. Він був гострий на язик той Грубер. І мав дротяне кучеряве волосся. Місцеві дітлахи підбурювали їх до бійки. А хлопці і самі були не проти. Вони билися як чемпіони. Десь хвилину. Якраз на найцікавішому місці їх відтягли одне від одного за коміри – пильні батьки. Цівка крові звивалася з кутика Максового рота. Він облизав її, і смак йому сподобався. У його кварталі було небагато забіяк, а ті, що були, не билися кулаками. Кажуть, що в ці дні євреї радше терпіли усі кривди. Краще тихенько стерпіти образу своїми силами знову здобути собі краще життя. Очевидно… Не всі євреї однакові. Максові було близько двох років, коли загинув його батько, коли на порослому травою пагорбі його розірвало на шматки. Коли хлопчикові було дев'ять, у його мами зовсім не залишалося грошей. Вона продала музичну студію, що була їм також за помешкання, і вони переїхали жити до його дядька. Там він зростав шістьма двоюрідними братами і сестрами які лупцювали, дратували і любили його. Бійки зі старшим ісаком підготували його до кулачних боїв. Ісаак тлумив його майже щовечора. У 13 удару завдала нова трагедія. Помер його дядько. Як свідчить статистика, його дядько не був таким шибайголовою, як Макс. Він належав до тих людей, які сумирно працюють за копійки. Він був замкнутим і усім жертвував заради своєї сім'ї. Він помер від якогось наросту у животі, чогось схожого на отруйну кулю для боулінгу. Як се часто буває, сім'я зібралася навколо його смертного ложа і дивилася, як він капітулює. Чомусь поміж горем і смутком від утрати Макс Ванденбург, уже підліток, з міцними руками, підбитим оком і хворим зубом, був трохи розчарованим, навіть роздратованим. Він бачив, як його дядько повільно згасає на ліжку, і вирішив, що ніколи не дозволить собі померти так, як він. Обличчя чоловіка не мало жодних заперечень. Воно зовсім погоджувалося. Воно було жовтим і спокійним, незважаючи на сильну будову його черепа, нескінченну лінію підборіддя, що тягнеться на милі, гострі випнуті вилиці і провали очей. Таким спокійним аж хлопцеві закортіло спитати. «А де ж бійка?» – ніяк не міг збагнути Макс. Де воля до життя? У тринадцять років його осуд, звісно ж, був надто суворим. Він ще не дивився в обличчя комусь мене Поки що. Разом з іншими він стояв біля ліжка і дивився, як дядько помирає. Безпечний сплав від життя до смерті. Світло за вікном було сірим і помаранчевим кольору літньої шкіри. І здавалося, що дядькові полегшало, коли він видухне востаннє. Коли смерть прийде по мене? Заприсягнувся хлопець. Її пика відчує мій кулак. «Знаєте, а мені це подобається». «Така морнославна хоробрість». «Так, дуже подобається». З того дня Макс збився набагато частіше. Зграя сміливців, друзів і ворогів збиралася в невеликому закутку в самому кінці вулиці Штеббера і билася в останніх променях дня. Чистокровний німець, дивакувати єврей, хлопці зі сходу. Усе це не мало значення». Коли треба виплюхнути підліткову енергію, немає нічого кращого за гарну бійку. Навіть вороги були за крок від дружби. Йому подобалося щільне коло і невідомість. Солодкаво-гіркий присмак непевності. Поразка або перемога. Це відчуття, що весь час бовталося в животі, доки Макс більше не міг його терпіти. Від нього були одні ліки – вийти і комусь врізати. А він не належав до тих, хто до самої смерті задовольнятиметься лише думками – Тепер, коли він пригадує своє минуле, його улюбленою була п'ята за рахунком бійка з високим, міцним і спритним 15-літнім хлопчаком на ім'я Вальтер Куглер. Він поклав Макса на лопатки у всіх чотирьох попередніх поєдинках. Але цього разу Макс відчував, що все буде по-іншому. У його жилах пульсувала нова кров. Кров переможця, що водночас бентежила і лякала. Їх, як завжди, оточувало щільне коло глядачів. Рязюка під ногами. Обличчя присутніх ніби обмотані посмішками. Брудні пальці стискають гроші. А заклики і вигуки сповнені такої бадьорості, що окрім них більше нічого не чути. Боже! Скільки було втіхи і страху? Яка-то була видатна метушня, Обох бійців скували напруга цієї миті. Їхні обличчя насуплені і підкреслені стресом. Очі втупилися одне в одного. Хвилину, дві, випробовуючи одне одного, вони почали наближатися, йти на ризик. Зрештою, це вже вулична бійка, а не годинний бій за чемпіонський титул. Нема чого тягнути довше. Ану, Макси! Вигукни в один з його друзів. Жодного вдиху між словами. «Давай, Максі-таксі, вріш йому, єврейчику, вріш йому, вріш йому!» Малий, з м'яким дареноподібним волоссям, розбитим носом і трясовинними очима, Макс був на добру голову нижчим за свого супротивника. Його стиль ведення бою був геть незграбним. Він весь час згинався, кидався вперед і швидко замахувався куглеру в обличчя. А той, без сумніву, сильніший і досвідченіший, тримався рівно і відповідав ударами, що досягали Максових вихвилиць, та Макс не відступав. Навіть після того, як прийняв важкі удари і покарання, він наступав. Кров знебарвила його губи. Скоро вона засохне йому на зубах. Глядачі заревли, Коли його збили з ніг, гроші передавали з руку руки. Макс підвівся. Його ще раз повалили на землю. А тоді він вирішив змінити тактику заманюючи Вальтера Куглера ще ближче, ніж той мав намір підійти. Коли він наблизився, Макс зміг завдати йому короткого різкого удару в обличчя і поцілив, прямісінько в вниз. Куглер, якого миттєво засліпило, подався назад, і Макс використав можливість. Він підскочив до хлопця справа, ще раз йому врізав, а ударом у ребра примусив його відкритися. Правий кулак, що добив Куглера, цілив йому в підборіддя. Вальтер опинився на землі. Його біляве волосся присипало пилюкою. Він широко розкинув ноги. Сльози, схожі на кристалики, бігли його обличчям. Хоча він і не плакав. Ці сльози з нього вибили. Коло глядачів почало рахувати. Вони завжди рахували про всяк випадок. Голоси і цифри. У них був звичай. Після поразки переможений має підняти руку переможця. Нарешті Вальтер Куглер підвівся. Похмуро поплентався до Макса і підняв у повітря його руку. «Дякую», – сказав йому Макс. Куглер відповів погрозою. «Наступного разу я тебе прикінчу». Протягом наступних років вони билися ще 13 разів. Вольтер намагався помститися за ту Максову перемогу, а Макс хотів перевершити свій попередній тріумф. У підсумку рахунок був 10-3. На користь Вальтера. Вони билися до 1933 року, коли обом виповнилися по 17. Скупа повага перетворилася на щиру дружбу, і бажання битися зникло. Обоє працювали, доки Макса з іншими євреями у 1935 році, не звільнили з механічного заводу Єдермана. Це сталося незадовго після виходу нюндбольських законів, що забороняли євреям мати німецьке громадянство і одружуватися з німцями. «Господи!» – сказав Вальтер одного вечора, коли вони зустрілися у тихому крихітному закутку, де колись билися. «Ото були часи, ж? Ніхто й не думав про такі дурниці!» Тильною стороною долоні він ляснув зірку на Максовому плечі. «Ми більше не зможемо битися так, як тоді!» Макс заперечив. «Чому це? Зможемо! Ти не можеш одружитися з єврейкою!» Але битися з євреєм закон не забороняє». Вальтер усміхнувся. «Мабуть, є закон, який до цього заохочує. В разі твоєї перемоги». У наступні роки вони бачилися лише зрідка. Макса разом з іншими євреями постійно утискали. Усі витирали об них ноги. А Вальтер поринув у роботу. У друкарській фірмі. Якщо вам цікаво, то скажу так. У той час в Макса було декілька дівчат. Одну звали Марта, іншу Хільді. Але жодна з них не затрималась надовго. У Макса не було на них часу. Здебільшого через непевненість його ситуації і посилення тиску. Він був у постійних пошуках роботи. Що він міг запропонувати тим дівчатам? До 1938 року важко було уявити, що життя може бути ще гіршим. А тоді 9 листопада. Кришталева ніч. Ніч розбитого скла. Та подія, яка знищила багатьох представників його народу, для Макса стала можливістю втекти. Йому було 22. Багато єврейських будинків уже майстерно розтрощили і пограбували, коли це кісточки пальців постукали і в його двері. Його тітка, мама, брати і сестри з дітьми і сам Макс втиснулися у вітальню. Aufmachen! Вони перезирнулися. Великою була спокуса розбігтися по різних кімнатах, але перечуття – дивовижна штука. Жоден з них не міг зрушити з місця. І знову. «Відчиняйте!» Ісаак підвівся і підійшов до дверей. Дерево було живим. Воно досі вібрувало від ударів, яких йому щойно завдали. Він озирнувся на обличчя оголені страхом, повернув замок і відчинив двері. Як вони й очікували, перед ним був нацист. У формі. «Ні за що!» Це була перша реакція Макса. Він вчепився в мамину руку і руку найближчої до нього сестри Сари. Я не піду. Якщо всі не можуть піти, то я теж не піду. Він злукавив. Коли сім'я виштовхала його, всередині ніби щось непристойне. Заворушилося полегшення. Він не хотів його відчувати, але таки відчував. І так сильно, що його від цього нудило. Як він міг? Як він міг? Проте він зміг. «Нічого не бери», – сказав Вальтер. «Іди так, як є. Решту я тобі принесу». «Максе!» – це озвалася його мама. З шухляди вона витягла старий клаптик паперу і запхала в кишеню його куртки. Якщо б коли-небудь, вона востаннє його обійняла, обхопивши за лікті. «Може, це твоя остання надія?» Макс зазирнув у мавине постаріле обличчя і поцілував її міцно в губи. «Одімо!» – потягнув його Вальтер, доки інші члени його сім'ї прощалися, пхали йому гроші і якісь коштовності. «На вулиці хаос, і це нам на руку». Вони вийшли не озираючись. Макс картав себе. Якби ж він востаннє глянув на свою сім'ю, коли виходив за двері. Може б тоді його совість трохи заспокоїлась. «Бодай останні прощавайте. Бодай остання зустріч очима». Нічого, він просто пішов. Протягом наступних двох років він переховувався у порожній комірчині, у цій будівлі, де Вальтер раніше працював. Їжі було дуже мало. Зате було багато побоювань. Тутешні заможні євреї емігрували. Бідні євреї теж намагалися. Але марно. Родина Макса належала до другої категорії. Час від часу Вальтер провідував їх, намагаючись не потрапляти нікому на очі. Одного дня двері відчинив незнайомець. Коли Макс про це дізнався, його тіло ніби стиснув клубок, як закалякану помилками сторінку, як сміття. Тім, йому щодня вдавалося розгортатись і випрямлятись з огидою і вдячністю, пожмаканий та чомусь не роздертий на шматки. Минула вже половина 1939 року, а за разом і півроки його переховувань. І вони вирішили діяти іншим чином. Вони прочитали клаптик паперу, який Макс отримав перед своїм дезертирством. Саме так. Він був дезертиром, а не втікачем. Так він це сприймав. Крізь призму абсурдності свого полегшення. Ви вже знаєте, що було написано на тому клаптику. Одне ім'я, одна адреса. Ганс Губерман, Небесна вулиця 33, Молькінг. «Та є тільки гірше», розповів Максові Вальтер. «Нас можуть викрити будь-якої миті». У темряві заворушилося погані перечуття. «Не знаю, що може статись. Мене можуть спіймати. Тобі доведеться знайти це місце. Я боюся звертатись до когось по допомогу. Мене можуть виказати». Вихід був лише один. «Я поїду туди і розшукаю того чоловіка. Якщо він теж приєднався до нацистів, що дуже ймовірно». «Я просто розвернуся і піду геть. Принаймні, будемо знати ріхтіг». Макс віддав йому на поїздку останні гроші і декілька днів по тому, коли Вальтер повернувся, обоє обійнялися. А тоді Макс затамував подих. «Ну?» Вальтер кивнув. «Добрий чоловік. Він досі грає на акардеоні, про який тобі казала мама. На тому, що належав твоєму батькові. Він не є членом партії. Він дав мені трохи грошей». Поки що Ганс Губерман був лише переліком якостей. Він досить бідний, одружений і має дитину. Макс спалахнув іще більшою цікавістю. Кілька років? Десять. Не можеш усе бути бездоганно. Ага, у дітей довгі язики. Нам і так дуже пощастило. Якийсь час вони сиділи в тиші, Макс порушив її. Він уже мене ненавидить, наводить, Геш. Не думаю. Він дав мені гроші, забув? Він сказав, що обіцянка є обіцянка. За тиждень прийшов лист. Ганс повідомив Вальтера. Щойно зможе постарається надіслати усе необхідне. У листі також був аркуш із карткою Молькінга. І великого Мюнхена. І пряма дорога Спазінга. Надійніша станція до його будинку. Останні слова листа були очевидними. Будьте обережні. Десь у середині червня 1940 року прибула Мейнкамп з ключем від палітуркою. Цей чоловік – геній, подумав Макс. Але він досі тремтів, коли думав про поїздку до Мюнхена. Зрозуміло, що він, як і інші сторони, плутані у цю справу, хотів би, щоб цієї мандрівки ніколи не було. Але ми не завжди отримуємо те, чого хочемо. Особливо у нацистській Німеччині. Час і далі спливав. Війна йшла повним ходом. Макс сховався від світу в іншій порожній комірчині. доки не сталося неминуче. Вальтера повідомили, що його відсилають до Польщі. Утверджувати німецьку владу над поляками і євреями. А чим вони краще за інших? Час настав. Макс дістався Мюнхена, а звідти Молькінга. А тепер сидів на кухні незнайомого чоловіка, Благаючи про допомогу, якої він так прагнув, страждаючи від докорів сумління, на які він без сумніву заслужив Ганс Губерман потис йому руку і відрекомендувався У темряві він заварив Максові кави Дівчинка уже давно пішла, та до його прибуття наблизилися іще чиїсь кроки З рукава витягли туза У темряві всі троє були відірвані одне від одного Вони вдивлялися і тільки жінка говорила гнів рози. Лізель якраз знову поринала в сон, коли це до кухні ввірвався безперечний голос Рози Губерман. Він розтермосив дівчинку від сну вас і слост? Дівчинку охопила цікавість, і вона навіть уявила, якими потоками лайки може пролитися мамин гнів. Унизу було чутно якісь рухи. А потім хтось відсунув стільця. Після десяти хвилин, коли Лізель намагалася вгамувати свою цікавість, вона таки вийшла в коридор. І те, що побачила на кухні, не обияк її здивувало. Роза Губерман стояла за плечима Макса Ванденбурга і дивилася, як він жадібно ковтає її сумнозвісний гороховий суп. На столі примостилося полум'я від свічки. Воно не колихалося. Мама насупилася. Її пухкенька постать випромінювала тривогу. Однак у той же час її обличчя чомусь мало тріумфальний вираз. І не тому, що вона врятувала іншу людину від переслідувань. Це більше нагадувало щось на кшалт. «Бачите? Принаймні, він не перебирає харчами». Вона переводила погляд супу на єврея і знову на суп. Вона знову заговорила лише для того, щоб запитати, чи не хоче він добавки. Макс відмовився. Натомість підскочив до умивальника і виблював. Його спина здригалася. Він широко розкинув руки. Пальці вхопилися за метал. Ісус, Марія і Йосип. Пробурчала Роза. Ще один. Макс обернувся і перепросив. Його слова були маленькі і слизькі, приглушені кислотою. Вибачте, здається, я забагато з'їв. Мішлунок, здається, минуло так багато часу відколи. Мабуть, не зміг перетравити стільки. «Просунься!» – скомандувала Роза і взялася прибирати. Закінчивши, вона побачила, що молодий чоловік сидів за столом, похмуриший за ніч. Навпроти сидів Ганс. Його, складені човником руки, лежали на поверхні дерева. З коридору Лізель бачила виснажене обличчя незнайомця, а позаду нього – занепокоєний вираз, безладно намазюканий на маминому обличчі. Вона глянула на обох своїх прийомних батьків. Хто вони? Ці люди. Лекція для Лізель. Те, якими насправді були Ганс і Роза Губермани, питання не з легких. Добрими? Зміховинно необізнаними? А може, божевільними? Легше буде визначити їхнє скрутне становище. Становище Ганса і Рози Губерманів дуже хистке, так і так. Вірніше, страшенно хистке. Коли до вашого помешкання раннього ранку та ще й у самому серці нацизму заявиться єврей, ви швидше за все будете неабияк спонтеличені, тривога, недовіра, параноя. Кожен компонент грає свою роль, і кожне тягне за собою бридкі підозри, що незабаром на вас чекають далеко не найприємніші наслідки. Страх вилискує, нещадно дивиться в очі, проте слід згадати й про одну дивну річ. Супереч веселковому полиску страху, що світився у темряві, їм якось вдалося побороти приступ істерики. Мама прогнала Лізель. «Бет, зауменш». Голос спокійний, але твердий. Розі таке непритаманно. Тато прийшов за кілька хвилин і відкинув простирадло на сусідньому незайнятому ліжку. «Аліс Лізель. Все добре?» «Так, тату». «Як бачиш, у нас є. У темряві вона змогла роздивитися лише високий силует Ганса Губермана. «Сьогодні він спатиме тут». «Так, тату. Минуло ще декілька хвилин і до кімнати ввійшов Макс Ванденбург. Нечутний і непримітний. Він не дихав. Він не рухався. Втім, він якось дістався від дверей до ліжка і опинився під простирадлами». «Це добре». «Це знову, тато». Але тепер він звертався до Макса. Відповідь злетіла йому з губ і плямою розтеклася по стелі. Так йому було соромно. Так, дякую. Він повторив ще раз, коли тато посів своє звичне місце на стільці біля ліжка Лізель. Дякую. Минула ще година, доки дівчинка нарешті заснула. Вона спала міцно і довго. Десь о пів на дев'ятої її розбудила рука. Голос, який тягнувся за нею, повідомив, що сьогодні Лізель не піде до школи. Скажімо, вона захворіла. Остаточно прокинувшись, дівчинка вивчала незнайомця на сусідньому ліжку. З-під простирадла визирало тільки кубло з волосся на маківці. І він не видавав жодного звуку, ніби навчився навіть спати тихіше за інших. Дуже обережно Лізель пройшла вздовж його ліжка і попрямувала за татом у коридор. Уперше за весь час і кухня, і мама були спокійними. Це була якась приголомшлива тиша передвісниця. На полегшення Лізель вона тривала не більше кількох хвилин. З'явилася їжа і звук її поглинання. Мама оголосила порядок денний. Вона сіла за стіл і сказала «Послухай, Лізель, тато хоче щось тобі розказати. Справа серйозна. Вона навіть не сказала зауменш. Її особистий подвиг в самоконтролю. Він буде розказувати тобі, а ти уважно слухай. Зрозуміла? Дівчинка ще не встигла проковтнути сніданок. Зрозуміла, зауменш? Оце вже краще». Лізель кивнула. Коли вона повернулася до кімнати, щоб забрати одяг, тіло на сусідньому ліжку обернулося на інший бік і скрутилося калачиком. Воно більше не скидалося на пряму колоду. Тепер воно нагадувало літеру Z і діагонально простягнулося з одного кінця в інший. З їх загом через усе ліжко. Тепер у втомленому світлі вона змогла роздивитися його обличчя. Він спав з відкритим ротом, а його шкіра була кольору яєчних шкарлуб. Щетина вкривала його щелепу і підборіддя. Вуха були тверді і плоскі. маленький, але скривлений ніс. Лізель. Вона обернулася Рухайся. Вона рухнулася до умувальні. Дівчинка переодягнулася. Вийшла в коридор і зрозуміла, що далеко вона сьогодні не зайде. Тато стояв біля дверей у підвал. Він легенько посміхнувся, засвітив лампу і пропустив її вперед. Посеред пагорбів накиданих з полотен і запаху фарби, тато сказав їй примоститися якомога зручніше. На стіні горіли слова, які вони колись вчили. «Мені треба дещо тобі розказати». Лізель сиділа на купі полотен метрової висоти. Тато на 15-літровій банці фарби. Декілька хвилин він намагався дібрати слова. Коли вони таки знайшлися, він підвівся, щоб їх виголосити. Потер очі. «Лізель», – тихенько промовив він. «Я ніколи не був певен, що це станеться. Тому й нічого не розповідав про себе, про чоловіка на горі». І він зміряв кроками підвал. З кінця в кінець, а світло від лампи підживлювало його тінь. Здавалося, що той якийсь велет снує туди-сюди по стіні. Коли він нарешті зупинився, тінь повисла за ним, спостерігаючи. Хтось завжди спостерігав. Знаєш, мій кордон? Спитав тато і почав свою оповідь. Він розповів про Першу світову війну Еріка Ванденбурга і відвідини його дружини. Хлопчик, який тоді зайшов до кімнати, зараз спить на горі. Верштег, розумієш? Радіка книжок сиділа і слухала історію Ганса Губермана. Він присвятив їй добру годину. А тоді настав момент істини, який потребував такої очевидної і необхідної вступної лекції. Лізель, уважно мене послухай. Тато поставив її на ноги і взяв за руку. Обоє стояли обличчям до стіни. Темні образи і практика словописання. Тато міцно стискав її пальці. Пам'ятаєш? День народження фюрера. «Коли ми поверталися додому після багаття, пам'ятаєш, що ти мені пообіцяла?» Дівчинка підтвердила. З тіні вона сказала, що я збережу таємницю. Саме так. Між тінями, що трималися за руки, розсипалися виведені фарбою слова. Вони сиділи у них на плечах, примостилися на головах, звисали з рук. «Лізель, якщо ти кому-небудь розкажеш про чоловіка на горі...» «Ми всі вскочимо у велику халепу». Він йшов по лезу ножа. Йому треба було налякати дівчинку, щоб вона нікому не проговорилася, і водночас заспокоїти, щоб вона не дуже хвилювалась. Тато частував її реченнями і спостерігав за реакцією своїми металевими очима. Відчай і безтурботність. «Що найгірше, нас із мамою заберуть». Ганс справді переживав, що переступить межу і налякає її до смерті. Але він розраховував ризик. І краще трохи переборщити з дозою страху, аніж трохи не додати. Згода дівчинки має бути цілковитою і непорушною. Наприкінці Ганс Губерван глянув на Лізель Мамінгер і переконався, що вона уважно його слухає. Він навів їй перелік наслідків. Якщо ти кому-небудь розкажеш про того чоловіка, вчительці... «Руді, немає значення кому. Головне, що забудь, кого з них тебе буде покарано. Для початку...» – сказав він. «Я заберу усі твої книжки, одну за одну і спалю їх». Це було безсердечно. «Я вкину їх у пічку або в камін». Він, звісно ж, поводився як тиран, але це було необхідно. «Зрозуміло?» Потрясіння було таким сильним, що пробило в ній дірку. Дуже охайну, дуже чітку. Навернулися сльози. «Так, тату». «Далі». Він мусив бути суворим, хоча й це вимагало не обияких зусиль. «Вони заберуть тебе від мене. Ти цього хочеш?» Тепер вона плакала по-справжньому. «Найн». «Добре». Він ще сильніше стиснув її руку. «Вони заберуть того чоловіка, що на горі. А може і маму, і мене. І ми більше ніколи не повернемось». І це подіяло. Дівчинка почала нестримно схлипувати, і гансу до смерті закортіло притягнути її до себе і міцно обійняти. Але він стримався. Натомість він присів на впочіпки і подивився їй просто у вічі, і вивільнив свої найтихіші слова. Верштекст думав, ти мене зрозуміла? Лізер кивнула. Вона не припиняла плакати, і зараз переможний, зламаний тато обійняв її. У розфарбованому повітрі і керосиновому світлі. «Я зрозуміла, тату, справді!» І голос заривався його в одяг. І вони декілька хвилин так простояли. Лізель зі здушеним диханням і тато, що огладив її по спині. Коли вони піднялися нагору, то побачили на кухні маму. Вона сиділа, самотня і замислена. Вона помітила їх, підвелася і кивнула Лізель, щоб та підійшла. Роза розгледіла вже підсохлі струмочки сліз, вона притягнула дівчинку до себе і здушила її у своїх звичних незрабних обіймах. «Алес гуд зауменш!» Вона не потребувала відповіді. Усе було добре, втім, усе було жахливо.